Ja, det må ha vært en rømte morder. Det var i hvert fall ikke en av Mørks gjenganger. Han hadde alt har harde klyper til det. Ja, han var høyst materiell. Hører du det, Mørk? Ja, jeg hører det. De finner de andre like ved skogkanten. Jeg mistenker mørk for å ha der. I motsetning til oss andre ser han fortsatt noenlunde ren opplemmer. Ja, Bernhard har nok rett. Ja, og det er noe annet også. Ja, hva da, Bernhard? Av en eller annen grunn. Jeg fikk følelsen at han minst like redd som meg. Ja. Jeg trodde først han skulle drepe meg, men da, da han forsvant, så virket han som en vetskremt hare. Ja, du har nok rett i at han var redd. Enig, og dette bekrefter bare mine anmelser. Ja vel, og går de ut på? Nei, jeg vil helst ikke si noe, enda. Vent og se. Ja, men kan vi komme oss i hus nå? Ja, ja, ja. Ja, ja. La oss håpe at damen ikke har merket noe. Ja, ja. <laughs> men det har de selv sagt. Da vi kommer inn her, Sonja og Lilian oppe og i fullt opprør. Det blir ikke mindre etter at jeg har fått hele historien. Dere er gale selv! Dere er gale selv! Idéer till att löpa efter en rymt dubbelt morder mitt i Söderteskogen. Och hon har kidnappat mig alene här. Vad är det här så riktigt? Jag såg det. Jag såg när jag grev nojkant. Din man har visat sig som en helt annan. Altså, ja, han har egenhändig utkämpat en kamp i mörker med den gale mördaren och jagt han på flykt. Vem skulle trodda att det fantes ett slikt uppkomma av mansmod och krafter än kriminalförfattare? Ja. Kan det ja, självsagt. Åh, vän min. Mm. Åh, schat, är det barnot? Ja. blir inte för då så skönar du väl. Hm? Mm. Söt mm. att Har du det väldigt ont? Ja, ja. Får se då. Har du skadat dig? Nej, det det, nei, pit, pit, pit. Ja. det Jeg pippipit. Det no. oh! oh! oh! Stakars oskul. Ja, han römte sig där. Vetter vart det blev av han? Er det noen fare for at... Nei, nei, nei, nei, han kommer helt sikkert ikke tilbake. Ja. ja, det er jo ikke sikkert at han hadde tenkt å gjøre oss nå. Det var kanske bare uverdet som drev ham hit. Ja, for det må jo ha vært han da, som var inne på rommet til Bernhard. Ja. Han har sikkert lusket rundt her lenge. Ja, ganske sikkert. Ja, kanskje det var han som, som drepte... Ja, det vil vise sig men for å så er vi trygge. Nå, tror det. ja. Men allt det andre vi har sett og opplevd tyder på noe ganske... Hysj med deg, nå, Berk. Jeg tenker vi kan legge oss igjen. Det skjer ikke noe mer nå. Åh, oh, Harald. Åh, ah, Lilian, Lilian. har vist vært dum mot dig.. Du? Aldri nei nei nei. Åh, oh, stakas gutten min. Mm. Nei, jeg orker ikke mer kvinnelig sentimentalitet. Jeg vil sove. Søte drømmer, Mørk. Mørk har rett selvsagt. Ting tyder på noe annet. Den römte morderen trakk riktig nok på denne benet. Det kan ha vært han med å sove i kjærne, den uhyggelige skikkelse med det stive, frossende blikket, den humpende bevegelsen da han forsvant in i skogen. Men det kan da ikke ha vært han som var inne på rommet etterlåtse fotavtrykk, etter en vanlig fot og et Det må ha vært en annen. Et ukjent vesen. Og hvorfor var dette vesenet her inne? Hva ville det? Til min skuffelse insisterer Sonja sånn på å fortsette å dele rommet med Lilian. Det er da det er jeg som er så I stedet får jeg et selskap av bugge. Han sover trygt og smilende som et barn. Irriterende med mennesket som ved en eller annen biologisk tilfeldighet får en ståltråd i kroppen i stedet for nerver. Han trenger vel ikke bedøvelse hos tannlegen, heller? Men jeg blir liggende våken. Alt det som har skjedd i løpet av dagen og kvelden fyller meg med en dirrende uro. Kroppen kjenner smørbanket. Jeg klarer ikke bli kvitt bilder av mann ved kjærne, i skogen, øyeblikket da jeg trodde min siste time var kommet. Det ligner en film av den typen som aldri slipper gjennom sensuren. Etter hvert sklir i en døs, men da er jeg igjen ved kjærne, ser Tore Gruvik stå ved den motsatte bredden og stirre på meg. Jeg syns jeg hører en dør bli åpnet, men jeg klarer ikke å avgjøre om det er en del av en drøm eller om det skjer i virkeligheten. Jeg døser på ny, og igjen er Tore Gruvik der. Nå ser jeg at ansiktet ligner et ful ansikt. Han er naken, men kroppen svart og grå i månelyset og glinser som fjær. Armen er strakt til siden og ligner vifter. Benet er tynne, og det ene ender i kneet. Han ser på meg, prøver å fange meg inn, hypnotiserer meg. Hva var det? Nei, det var bare et dyr. Ja, det var noe jeg innbygdte meg. Ja. Men akkurat i disse minuttene er det at katastrofen skjer.